Vă salut și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și în seara aceasta continuăm discuțiile despre subiectul acesta delicat al intimității în viața familiei, în viața cuplului și mai ales din dorința de a transmite un mesaj pozitiv despre ceea ce înseamnă relații intime, de a descoperi puțin câte puțin din binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit prin relațiile intime, ca și componenta căsniciei creștine. Așadar, dragii mei, în seara aceasta iarăși avem o temă de interes, o temă izvorâtă din multele mail-uri care au venit pe adresa noastră, o temă care mai mult sau mai puțin ne privește pe fiecare din noi este vorba despre așteptări nerostite. Așteptările nerostite sunt o categorie specială de preocupări ale vieții noastre. Deși nu afectează doar latura aceasta a intimității, ele sunt prezente în multe sectoare ale vieții noastre. Așteptările neîmpărtășite, așteptările necomunicate, în multe familii creează rupturi severe creează rupturi severe pentru că este, dacă vreți, frustrant să trăiești cu cineva în casă, să trăiești cu cineva pe care îl iubești, să te aștepți să te iubească într-un anumit mod, să se comporte într-un anumit mod și el nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna viitoare, nici anul viitor, nici peste 10 ani să nu îți împlinească acele așteptări. Și lucrurile acestea pot să degenereze foarte ușor și există la aproape toate aspectele privitoare la căsnicie. Dar în seara aceasta ne vom focaliza, ne vom uita mai mult la aspectul acesta al intimității în relație. Așadar, pornim discuția noastră de la o realitate pe care nu o poate contesta nimeni. Fiecare din noi avem așteptări. Fiecare din noi avem așteptări care sunt conturate de-a lungul vieții noastre datorită modului în care ne-am format. Așteptările noastre cu privire la partenerul de căsătorie sunt sculptate încă începând de la o vârstă foarte fragedă. Practic relația cu mama sau cu tata, relația cu profesori, cu profesoare, cu educatori, cu învățători, cu educatoare, mai mult, mai târziu, iubirile timpurii sau îndrăgostirile timpurii, mai apoi anumite relații legate și frânte din cauza unor, eu știu, neînțelegeri sau a imaturității, ca să nu mai spunem de modul în care ne formează mass media prin filme, prin tot felul de vedete care își fac viața intimă publică, contribuie la construirea unei, unui partener ideal în mintea noastră. Așa că fiecare bărbat, fiecare femeie, în momentul în care se căsătoresc, vin cu o anumite seturi de așteptări de la partenerul lor. De fapt, în funcție de așteptările acestea și de portretul acela robot, ca să spunem așa, noi ne și alegem partenerul de căsătorie. Când ne uităm ca bărbați spre fetele care le-am vrea alături de noi toată viața, toate dorințele sau standardele sau baremele pe care le punem pentru ca o fată să ne fie pe plac, să ne fie în grații, sunt construite aceste cerințe pe baza imaginii pe care o avem în mintea noastră despre femeia ideală. La fel se întâmplă și cu femeile, toate acele elemente pe care le-am rostit mai înainte sculptează încă de la vârste foarte fragede portretul unui soț de, o anumită, de un anumit fel, cu anumite trăsături de caracter cu anumite trăsături de comportament. Și în momentul în care își caută un soț, va compara pe toți bărbații care există în anturajul sau în viața acelei fete, îi va compara cu acea sculptură, cu acel, tână, cu acel soț ideal pe care îl are clădit în mintea, în mintea lor. Așadar, mai mult sau mai puțin, fiecare din noi, fiecare soție, fiecare soț, are anumite așteptări. Așteptări pe baza cărora își alege partenerul de viață, așteptări care, ulterior, nu mor acolo, nu, nu se sfârșesc, nu apun în momentul în care persoanele s-au căsătorit, ci merg mai departe în relația de căsătorie. Ca să găsești un partener ideal, perfect cu șablonul pe care l-ai creat tu, este foarte puțin probabil, dacă nu, imposibil. Așa că, la unele din cerințe, noi renunțăm în momentul în care întâlnim anumite persoane. Renunțăm și la unele din ele renunțăm pentru totdeauna, dar cele mai multe dintre ele sunt doar amânate. Practic, dorința sau aspectul acela îl trecem cu vederea la un moment dat, dar ne căsătorim cu gândul că va apărea pe parcurs, se va schimba, se va transforma pe parcurs în bărbatul acela sau în femeia aceea ideală. Așadar, în momentul în care ne căsătorim, să spunem, să presupunem că cele mai multe din caracteristicile portretului robot pe care îl avem în mintea noastră a persoanei ideale cu care să ne căsătorim au fost împlinite. Unele din ele, practic, suntem nevoiți să le eliminăm de pe listă pentru că sunt chiar irealiste, dar unele din ele vor rămâne undeva într-o stare de conservare într-o stare de conservare cu gândul că ulterior noi vom putea să-l transformăm pe celălalt în continuare ca el să asemene tot mai mult cu partenerul ideal pe care îl avem în mintea noastră. Ei bine, la capitolul acesta este marea problemă a așteptărilor neîmpărtășite, a așteptărilor nerostite. Pentru că, în foarte puține cazuri, soții își comunică aceste așteptări. Sunt foarte multe cazuri în care aceste așteptări nici măcar nu sunt conștientizate, nu sunt inventariate, nu știe omul că le are, dar sunt și cazuri în care se știe că le are, dar nu le comunică. Sau dacă le comunică, le comunică într-un mod nepotrivit. Așa că la un moment dat persoanele ajung să fie frustrate în relație, ajung să fie nervoase ajung să fie să se simtă trădate, să se simtă neîmplinite, incomplete. Pentru că acele particularități pe care și-au pus în gând să le obțină de la partenerul lor, nu se împlinesc. Nu se împlinesc din varii motive, dar cel mai des întâlnit este necomunicarea acelui lucru, acelei dorințe și neabordarea într-un mod, dacă vreți, matur. Veți spune, da ce are toată treaba asta cu viața intimă? Ei bine, dragii mei, are foarte mult de a face cu viața noastră intimă, pentru că și în viața intimă, în relațiile intime, în relațiile sexuale, există așteptări. Există așteptări și foarte greu le comunicăm și cred că este un segment, un sector al vieții noastre în care rămân, cele mai multe din așteptări rămân nerostite. Rămân nerostite pentru că nu avem curajul, nu avem o deschidere față de comunicarea lucrurilor care țin de viața noastră sexuală, așa că este un sector în care este cel mai des întâlnit fenomenul acesta al așteptărilor neexprimate. Și dacă nu sunt exprimate, este foarte puțin probabil ca celălalt să fie vreun vrăjitor sau vreun proroc care să descopere așteptările noastre secrete. Așa că de aici pornesc multe uh, conflicte. Uh, așteptările acestea pe care le avem de la parteneri, cel puțin în, sf în sfera sexualității, pot să fie legitime sau ilegitime. Adică pot să fie în regulă, pot să fie pertinente, Pot să fie de bun simț, pot să fie logice, pot să fie în cadrul scriptural și în același timp există și alt gen de așteptări care sunt ilegitime. Să vă dau câteva exemple. Dacă, de exemplu, o soție își dorește ca soțul ei să fie romantic și când este vorba de intimitate să folosească imaginația, să-i aducă ceva flori sau să aibă ceva lumânări sau să pună o melodie, mai știu eu ce lucruri de genul acesta cred eu că sunt legitime. Dacă, de exemplu, un soț are anumite așteptări cu privire la intimitate de la soția sa, care sunt generate de filmele pornografice pe care le-a văzut, anumite poziții, anumite ciudățenii, anumite contorsionări, suciri și mai știu eu ce gimnastici sexuale, atunci acestea sunt așteptări ilegitime. Nu pentru că ar fi rele în sine, ci pentru că au o origine ilegitimă, o origine uh, nepotrivită. Uh, Cred că soțul și soția trebuie să aibă libertatea să facă în dormitor, să comunice, să aibă intimitate în dormitor în maniera, maniera lor proprie și personală, neinfluențată de elemente exterioare directe și mai ales neinfluențată de lucruri care sunt concepute pentru a incita. Nu de multă vreme, cred că sunt vreo trei ani de când am avut un caz, de fapt nu l-am avut, am avut o discuție cu cineva care a fost solicitat să ofere ajutor, un tânăr responsabil în biserică cu o anumită slujbă, cu slujba de închinare. S-a căsătorit, s-a căsătorit cu o tânără care nu a vorbit cu niciun băiat până în momentul respectiv și toată drama a început când tânăra a fugit într-o noapte de acasă, într-o noapte în prima săptămână după nuntă. A fugit de acasă, de la soțul ei și a fugit la părinții ei. Bineînțeles că s-a dus un păstor acolo, a luat-o de acasă dimineața la prima oră, a dus-o la soțul ei spunându-i că acolo este locul ei, ea de acum este căsătorită, trebuie să abordeze viața cu maturitate, dar tânăra pur și simplu s-a speriat pentru că soțul ei a venit cu niște pretenții ilegitime, le-a transmis, le-a transmis dar erau pretenții ilegitime. Ce se întâmpla? Soția aceasta habar n-avea de relații intime, de săruturi și de nimic altceva, nu, nu se jucase cu așa ceva în viața ei și rare mai sunt persoanele acestea. Și soțul ei, văzând că nu pricepe și nu bagă la cap de nicio culoare ceea ce îi spune el, i-a deschis calculatorul și a pus un film pornografic să învețe. Ei bine, fata s-a speriat și a fugit. Astea sunt așteptării legitime, dragii mei. Efectiv, sunt așteptări ilegitime care, cu siguranță, dacă nu sunt abordate în mod corect, vor produce rupturi ale uh, relației, rupturi de căsătorie. Nu pot să vii cu asemenea pretenții la soție și, invers, există uh, multe aspecte care, sau abuzuri pe care soțiile le fac asupra soților. Uh, nu pot să vii cu uh, aspecte de genul acesta pentru că este ilegitim. Este nepermis așa ceva și da, atunci așteptările acestea s-ar putea ca soțul să nu le comunice, dar așteptarea în inima lui rămâne. Și nu este împlinită nici astăzi, nici mâine, nici poimâine, pentru că nevasta, soția lui nu s-a uitat niciodată la grozăviile la care s-a uitat el și nici măcar nu-i trece prin uh, vârful uh, urechilor vreodată să încerce așa ceva, pentru că n-a văzut, n-a știut de existența unor asemenea lucruri. De fiecare dată când soțul va încerca să o îndrepte în direcția respectivă, se va simți uh, abuzată, se va simți presată, forțată. Și cu siguranță frustrarea va crește, soțul are anumite așteptări, soția nu îi le împlinește și tensiunea crește și se ajunge la certuri și la divorț și iată motive de incompatibilitate din punct de vedere sexual. Motive de divorț ceea ce astăzi se declară foarte ușor, divorțul, pe incompatibilitate. Cei doi sunt de acord că nu se potrivesc din punct de vedere sexual și atunci, ok, ne despărțim. De ce? Pentru că soțul s-a uitat unde nu trebuia să se uite și s-a construit așteptări pe care nu trebuia să le construiască, așteptări ilegitime, dragii mei, care, cu siguranță, soția nu are datoria să le împlinească. Mă repet, nu are datoria să le împlinească. La fel, o altă categorie de așteptări ilegitime, fie că este vorba de bărbați, fie că e vorba de femei, în privința aceasta sexualității, sunt cele generate de comparația cu alte persoane. Adică dacă soțul sau soția au avut o aventură înainte sau după căsătorie, s-au cuplat cu altcineva, au avut sex cu altcineva, cu siguranță, în mod automat, se generează anumite așteptări. Dacă este cazul fericit ca acele relații extraconjugale sau înainte de căsătorie să fi fost unele proaste, nereușite, atunci este aparent în regulă, pentru că compară soția sau soțul cu cineva mai slab. Dar dacă relațiile respective au fost mai bune, dacă domnul sau doamna sau domnișoara respectivă au fost mai deosebite, atunci toată viața în mintea acelui bărbat va exista punct de comparație. Nu spun că nu există vindecare pentru asta, există, dar există o vindecare care se face uh, de către Dumnezeu după mărturisirea păcatelor și mai ales nu există uitare. Deci nu se poate uita un asemenea incident. Există o vindecare... Uh, cu un cepuș în carne, dacă vreți. Tot timpul bărbatul respectiv va trebui să-și disciplineze mintea, să nu se ducă să se gândească la o altă relație pe care a avut-o. Tot timpul femeia care a avut o relație înainte trebuie să disciplineze mintea, să nu gândească în altă parte și mai ales să nu compare și să nu aibă așteptări de la soț, de la soție, comparând cu cealaltă persoană cu care a avut relații intime situația, vă dați seama că se înrăutățește și mai tare în, în momentul în care este vorba de și mai mulți parteneri e, sexuali. Așadar, iată așteptări ilegitime. Totuși există și așteptări legitime, normale în viața de căsnicie și una din așteptările normale ale femeilor este aceea de a fi iubite, de a fi alintate, dacă vreți, de a fi apreciate, de a fi mângâiate, au așteptarea de a li se acorda atenție deosebită, specială, de a fi considerate unice, frumoase, strălucitoare, ispititoare. E bine, în momentul în care soțul vrea să ajungă la relații intime, fără să treacă prin etapele acestea, fără să îi împlinească așteptările acestea legitime, atunci cred că este o înșelare. Practic, soțul respectiv nu-i oferă soției ceea ce este dator să-i ofere. Scriptural. Este dator să-i ofere. Aud, din păcate, multe căsătorii în care soții și soțiile spun, domnule, relația sexuală este doar pentru descărcare. Nu, dragii mei. O astfel de relație sexuală n-a fost în planul lui Dumnezeu. Relațiile intime nu sunt doar pentru descărcare. Sunt o metodă prin care cei doi comunică și-și arată iubirea. Dacă relațiile intime sunt altceva decât arătarea iubirii, atunci trebuie să citim Scriptura și trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Pentru că Dumnezeu a creat relația intimă cu un scop deosebit. Și aici aș recomanda tuturor să citească cartea uh, Sexualitate și Supremația lui Hristos. Sper că nu-i greșesc titlul. Sexualitate și Supremația lui Hristos e scrisă sau este compilată de... John Piper și încă un autor, nu-i rețin acum numele, cineva Taylor parcă, o carte extraordinar de bună, o carte care ajută într-un mod realist și într-un mod teologic foarte bine făcut, adică nu cred că poate cineva decât poate persoanele ignorante să conteste adevărurile care sunt aduse scriptural acolo, o carte foarte bine scrisă, spuneam, e scrisă de mulți autori, cred că sunt vreo șapte sau opt autori și compilată doar de John Piper și încă un editor, în care este explicat ce treabă are sexul cu Hristos. Și prima dată când am luat cartea asta în mână, cumva am fost intrigat. Stai, domnule, de ce se amestecă treburile astea două? Ce treabă are Hristos? De ce apare pe aceeași copertă de carte sexualitatea și supremația lui Hristos? Ei bine, vreau să vă spun că nu-mi pare deloc rău că am citit cartea aceea și cred că trebuie citită de fiecare bărbat și de fiecare femeie. Dacă sunteți căsătoriți sau dacă vreți să vă căsătoriți vreodată sau dacă... Vreți să rămâneți necăsătoriți vreodată, indiferent care este poziția, citiți cartea aceasta, pentru că are capitole și despre homosexualitate, și despre femei, și despre bărbați, și despre viața de celibatar, și despre multe, multe aspecte explicate foarte bine din punct de vedere doctrinal și teologic. Așa că este o recomandare din partea mea să citiți cartea asta. Uitați, sunt sărbătorile, puteți să o comandați, puteți să o citiți fără nicio, fără nicio problemă. Practic, îi ia mai grosuț, așa arată mai cât Biblia, dar este din cauza că ediția care este tipărită acum în România este pe o hârtie de calitatea a doua, a treia, foarte groasă. Așa că nu vă speriați de grosimea ei. Însă este foarte captivantă. Efectiv, sunt lucruri care care, de care ne lovim în fiecare zi în viața noastră. Așadar, soția poate să aibă aceste așteptări. Dacă soțul nu le împlinește, atunci există și se creează frustrare. Cu siguranță o soție supusă doar rar va avea curajul să-i spună soțului, auzi, dragă, dar am nevoie și eu de atenție. Am nevoie și eu să fii mai tandru, am nevoie și eu mai, de mai mult timp să mă pregătesc pentru relațiile intime. Um, hai să facem cumva să, să am timp să mă încălzesc și eu, să mă pregătesc și eu. Mângâie-mă, apreciază-mă. Efectiv, nu va avea curajul, decât în foarte puține cazuri femeile pot să ajungă în stadiul ăsta să își ceară iubirea, să-și ceară atenția. Se vor simți jos, înjosite, se vor simți cerșetoare. Și, soților, nu faceți greșeala să vă puneți soțiile în postura aceasta stânjenitoare. Oferiți-le ceea ce Dumnezeu obligă să le oferiți. O dragoste necondiționată, o dragoste agape. În același timp există așteptări legitime din partea soților, din partea soților pentru soții. Și aici este vorba preponderent de uh, frecvența relațiilor intime. Aici este mare bătălie, dar bătălia asta pornește tocmai din cauza că uh, bărbații și femeile nu se focalizează pe a împlini așteptările legitime pe care partenerii lor le au de la ei. Adică dacă soția nu se ocupă sau nu se preocupă să împlinească așteptările soțului privitor la frecvență, de exemplu, dar nu este singura așteptare pe care are soțul, nici uh, soțul nu se va preocupa să-i ofere soției așteptările sau să îi împlinească așteptările pe care le are cu privire la atenție, tandrețe și așa mai departe. Nu spun că unul este vinovat și celălalt este nevinovat. În ambele cazuri există vină de ambele părți, așa că nu cred că poate să spună un soț bine, eu nu-i ofer tandrețe aia pentru că nici ea nu-mi oferă sau să spună vreo soție, bine, eu nu-i ofer sex pentru că nici el nu-mi oferă. Este o poziție greșită, este de fapt o infantilitate, o copilărie să dai vina pe celălalt Efectiv, trebuie să vedem care ne este partea de făcut și să o facem. Să o facem. Ce chemări am eu ca soț să îi împlinesc soției mele? Ce așteptări ale soției mele sunt obligat, sunt dator să le împlinesc? Dacă nu văd nicio așteptare în privința relațiilor intime, sau dacă văd că doar penetrarea propriu-zisă este obligația mea, atunci cu siguranță va trebui să mă pocăiesc. Dacă soția vede că ca așteptări pe care trebuie să le împlinească soțului este doar să-i facă mâncare și când e vorba despre relațiile intime îl arde pentru că asta este forma de pedepsă atunci cu siguranță va trebui să se pocăiască o asemenea soție. Dragii mei sexul nu este nici metodă de a rezolva problemele sexul nu este nici metodă de a pedepsi pe celălalt sexul nu este nicio armă cu care să șantajezi sau o armă cu care să ameninți pe celălalt Sexul este lăsat pentru a perfecta sau pentru a arăta în cel mai desăvârșit mod, în cel mai profund mod, comunicarea și iubirea pe care o avem unii pentru alții. Orice alt sex, fie că e de împăcare, fie că e de amenințare, fie că e de răzbunare, fie că e de datorie, este o deviere de la ceea ce Dumnezeu amenit să fie relațiile intime în familie. Așadar, așteptările acestea cu privire la viața intimă Ruinează multe căsnicii. Dragii mei, gândiți-vă că soția voastră are așteptări cu privire la relațiile voastre intime. Și în principal, așteptările ei sunt cu privire la uh, momentul de până la penetrarea propriu-zisă. Pentru momentele de până la actul sexual propriu-zis. Ea acolo are așteptări noi avem așteptări de la momentul acela încolo. Ele au așteptări până la momentul acela. Adică, dacă vrei ca să te asiguri că ai împlinit așteptările legitime pe care soția ta le are, trebuie să fii implicat în viața ei. Sărim cumva peste, deși este foarte important de menționa și aspectul acesta, că trebuie să îi dăm de înțeles soției prin implicarea noastră că suntem alături de ea, ne ducem mai mult în zona aceasta a sexualității, dacă o putem separa, pentru că în privința femeilor nu prea se poate separa zona aceasta relației intime de activități zilnice. Pentru, o pentru un bărbat se separă foarte clar. Pentru o femeie nu există o barieră clară și de fapt nu știu, nu știu dacă există o barieră în privința asta. O femeie poate să facă sex cu un bărbat. Poate să facă o soție sex cu soțul ei și în același timp să se gândească la meniul pentru a doua zi sau la copilul care trebuie să-i să spele sau să schimbe șosetele pentru mâine a doua zi la școală sau mai știu ce ședință cu părinții la care trebuie să ajungă a doua zi. Deci o femeie poate să le combine în minte ei și de asta este recomandat ca și așteptare pe care trebuie să o împliniți, este de recomandat să vă implicați în uh, viața soției voastre ca să rezolvați din aceste aspecte, să... Uh, fiți parte la aceste aspecte, să vi le spună, să vi le comunice înainte de momentul de intimitate, pentru că dacă nu vi le comunică, dacă nu le discutați, mintea lor va sta acolo și în momentul intimității. Și nu mulți, nu puțini sunt bărbații care mi-au spus, ok, am o problemă, când facem sex, soția mea se gândește la altceva, o văd că este absentă. Dragii mei, îmi principal de asta este absentă. Pentru că are lucruri pe care încă le frământă în mintea minte ei, nu ți le-a spus probabil sau nu ai, nu ai percutat cum trebuie la acele lucruri, așa că va fi absentă. Ea va fi conectată la o mie de subiecte în timpul relațiilor intime. În același timp, dacă ești soție, gândește-te că ai anumite așteptări legitime pe care trebuie să le împlinești soțului tău. Una dintre ele, a menționată mai înainte, este vorba de frecvența relațiilor intime. Uh, dragii mei, este periculos și pentru bărbați și pentru femeie ca să nu existe relații intime sau să nu existe relații intime suficient de des. N-aș să spun că trebuie în fiecare seară. Deși unii, pe baza versetelor, din, uh, versetelor scrise de Pavel, unde spune că bărbatul și femeia să nu se lipsească de datoria de soți, au presupus sau au concluzionat că ar fi vorba de o frecvență zilnică a relațiilor intime. N-aș putea să spun lucrul acesta, cred că puțin bărbați, cel puțin cei care muncesc, ar putea să facă față unui, unui asemenea ritm. Efectiv, se muncește mult în ziua de astăzi, cred eu, se muncește foarte mult și dacă muncești mult, foarte ușor ți se duce energia din tine, mâncăm destul de prost, din păcate, și, nu știu, oricât ar fi de dornic un bărbat, nu poate să reziste multă vreme la o frecvență de genul acesta, dar, bărbații au dorințe uh, pentru relații intime și cred că trebuie să fie o preocupare pentru fiecare soție, împlinirea acestor uh, nevoi pe care bărbații le au, împlinirea acestor așteptări. Practic, sunt tineri care au așteptat până la căsătorie, s-au păstrat curați cu gândul că, după căsătorie, nevoia aceasta sau așteptarea aceasta s-a meritat să se producă pentru că își găsesc împlinirea în ceea pe care o iubesc. Așa că este foarte important ca bărbații și femeile, soții și soțiile din familiile creștine să se asigure că împlinesc nevoile și că împlinesc așteptările partenerilor lor de viață. Este o problemă delicată cea cu privire la așteptările ilegitime, pentru că așteptările acestea ilegitime ruinează multe căsnicii, dar probabil ar trebui să facem o emisiune specială pe tema aceasta a așteptărilor ilegitime în privința relațiilor sexuale, pentru că sunt foarte multe aspecte de abordat. M-am concentrat mai mult asupra așteptărilor legitime, normale, asupra așteptărilor, dacă vreți, firești, firești nu în sensul păcătos al cuvântului, ci în sensul normal al cuvântului, așteptări de la partenerul de viață. Dragii mei, bărbații vor dori să aibă relații intime cât de des se poate. Dar nu vă speriați soțiilor, nu vor rezista. Îi prinde flama, rezistă poate două zile, trei zile una după alta, dar după aia vor avea nevoie să-și tragă sufletul. Așa că nu vă speriați că o să vă ceară în fiecare zi. Nu cred că sunt zmei din ăștia sau dacă există, cu siguranță se vor potoli la un moment dat. Nu, nu e cazul să vă panicați prea tare. În același timp, bărbaților, asigurați-vă că împliniți nevoile soțiilor voastre. Aici este un aspect care ține de educație, de cultură, dar cel mai mult ține de dragoste. Dacă iubești pe cineva, cauți părtășia cu el, cauți să -i intri în voie. Iarăși, mă repet, nu mă refer la exagerări, nu mă refer la robiri, nu mă refer la, eu știu, dependențe, relație de dependență între soț și soție. Mă refer la o relație normală. În momentul în care vrei să fii pe plac soției tale, trebuie să te implici în viața ei și în alt timp decât în cela în care sunteți în pat. Adică trebuie să fi parte la activitățile casnice, la uh, problemele de rezolvat, la temele de rezolvat ale copiilor. Uh, trebuie să existe o comunicare permanentă. Acreala asta care se vede în multe căsnicii sau oficialitatea asta care se vede în multe căsnicii cu siguranță nu duce spre relații intime de calitate. Relațiile intime de calitate se obțin atunci când soția este deconectată de la ceea ce înseamnă problemele de zi cu zi pentru că soțul ei a fost alături de ea, pentru că soțul ei a fost romantic, a fost tandru, a fost atent, a fost, eu știu, dinainte și a pregătit momentul de intimitate și, în același timp, este în regulă, sunt așteptări în regulă când soțul are așteptările împlinite de soția lui. Așa că gândiți-vă foarte mult la ce așteptați de la soțul vostru și căutați o metodă prin care să-i transmiteți așteptările pe care le aveți cu privire la relațiile intime, cu privire la romantism, la atenții, la mângâieri și așa mai departe. În același timp, soților, gândiți-vă ce așteptări aveți de la soțiile voastre și, ciudat, o să vă recomand, transmiteți așteptările acestea. Aveți curaj să-i spuneți, uite, draga mea, eu aș vrea mai des. Sau, uite, draga mea, pe mine mă obosește deja, vreau mai rar. Dacă nu vorbiți și dacă nu vă exprimați așteptările acestea, nu vă așteptați ca celălalt să aibă capacități paranormale să le ghicească. Într-adevăr, la o anumită vârstă, la o anumită perioadă de rulaj a căsniciei, unele lucruri de vin se pot intui, se pot uh, aproxima. Dar nu vă forțați partenerul să ghicească ceea ce așteptați. Vorbiți, discutați, pentru că și latura sexuală a vieții noastre este foarte importantă și la fel de importantă cu celelalte laturi ale căsniciei, așa că a, recomandarea din seara aceasta este, dacă aveți așteptări, comunicați-le. Dacă sunteți soți sau soții, gândiți-vă că partenerul vostru are așteptări. Nu neapărat nu doar să le comunicați, ci să și aproximați, să și a, anticipați așteptările pe care partenerul le are. Cu asemenea mentalitate, cu asemenea mentalitate, adică caut să întreb, caut să aflu ce așteptări are partenerul meu și în același timp comunic așteptările pe care le am partenerului meu, cu asemenea mentalitate și cu o doză bună de dragoste și de dăruire, relațiile intime vor fi reușite și mai satisfăcătoare din zi în zi. Așadar, nu uitați până data viitoare să vă iubiți frumos și să vă împliniți așteptările unul altuia. La revedere!